Och han sa, med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp. Dagar och nätter går. Och säden gror och växer. Han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. Först rå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen. Låter han skäran gå För skördetiden är inne